Möhtərəm müsəlman qardaşlarım Amınızı Allahın salamı ilə salamlayıram Həmçəki kimi sizə təqbalı olmağı Allahdan qorxmağı nəsiyyət edirəm Bəziləri İnsanları Allahdan qorxmamağı sağırır Yalnız Allahı sevməyə sağırır Ələ zənn edirlər ki Bu cür etiqad düzgün etiqaddır Yalnız Allahı sevmək, ondan qorxmamaq Elə cənnədirlər ki, düzgün etiqatdır Amma Allahın bütün insanlara nazil etdiyi Quran-ı kərimi açıb baxsalar Görərlər ki, nə qədər sayələr var ki Allah təqvalı olmağa, Allahdan qorxmağa çağırır Və cənnəti də yalnız, məhz, müttəqilər üçün hazırlayır Cənnət müttəqilərin yeridir Allahdan qorxmayan pis işlərdən də səkinməz Allahdan qorxasınız ki pis işlərdən də səkinəsiniz yalnız sevməklə ibadət tamamlanmır mövzumuz həcbarəsində idi İbn-i Qəyim Rahiməhullah deyir ki Peyğəmbər <coughs> s.a.v İfadə təvafi etdikdən sonra Yəni vacib rükun Sayılan təvafi etdikdən sonra Gəlir Zəmzəm -zəm suyunun yanına Və deyir ki Bir qap su verin Mən də içim Qorxuram Mininin üzərindən yerə düşün Zəmaat əkrabıma toplansın Və sizə əziyyət olsun İzdihamdan sahiblərə əziyyət ola bilərdi deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minin üzərindən düşmədi və minin üzərində o suyu içdi. Sonra paya quşda da Zəncəm suyu ilə içdi və bu da alimlər arasında ikhtilafa səbəb olub. Bəziləri alimlərin bəziləri deyir ki, ayaq üstə içmək caizdir, çünki Peyğəmbər sallallahu Bəzilər də deyir ki, caiz deyil. Onun içməsi yalnız zərurətdən idi. Zərurətə görə yaxsı Lakin səhif budur ki, içmək caizdir. Lakin sünnə budur ki, yaxşı olar ki, oturub içəsən. Bəzi qardaşlar sünnəni hər yerdə tətbiq etməyə çalışır və beləliklə də Hər hansı bir şeyi öz yerinə qoymamaqla hikmətsizlik edir. Bəksinə dini istəza etməyə gətirib çıxarır. Qırağdan baxanlar görür şirə bu müsəlman. Tərqoğlu da əlində misfar işlərini təmizləyə, təmizləyə gedir. Sözsüz ki bu sünnədir. Amma yerində metro Qatarda oturub işlərini mislaqla təmizləyir və sərə. Bu sünnələri yerində yetirmək yerinə yetirmək daha əvzəldir. Fikir verin belə şeylərə, belə məsələlərə fikir verin ki Peyğambar s.ə.v. sünnəsini isteyəcə etməyə yetirib çıxarmayın. Geçən dedim ki, Peyğambar s.ə.v. təvafı minik üzərində etməyib və həmsini minik üzərində də edib. Bunlardan hansını minik üzərində, hansını isə miniksiz edib. Kim deyə bilər? Dikqətlə qulaq asınızı, əlb dərsinə. növ təvaf var. Birinci təvafil qudumdur. İlklər və Məkkəni Əc vaxtı ziyarət etdiyi təvaf İkinci rükun təvafül ifadədir Və üçüncü təvafül vədadır Sonuncu vəda təvafı Yadda saxlamaq üçün Bilin ki, Peyğəndər s.ə.v Məkiyə çatdığı zaman təvaf etdikdə Qıraqdan baxan müfliklər, şafirlər Yerdilər ki, Peyğəndər və onun tərəftarları Xəstədirlər çünki çox ləng, çox aramla davam edirdilər. Rəsul Allah sallallahu ki, ilk 3 tavafı, 3 dairəni dövrənin, təstə. Buna raml deyilir. Təstə vəcinlər. Bu da dəlidir ki, minik üzərində raml etmək mümkün deyil. O raml yalnız miniksiz olur. Sonra İbn Qeyrim Rahimə Allah Deyir ki, Peyğəmbər səhəllə minaya qayıdır Və minada Gecələyir Minada gecələməsi Ümumiyyətlə, minada qalan Günlərə, yadınızda saxlayın Əyyəm-ü təşrik deyilir Təşrik günləri <coughs> Minada Minaya gəldiyi zaman Rasulullah s.ə.v gedib cəmaraya o şeytanın rəmzi olan yerə daş atır. 7 dənə daş atır. Hər daşı atdığı zaman Allah ətbər deyib o daşı atır. Bə daşlar, keçən dəfə dedim ki, xırda daşlar olmalıdır. Bu yalnız rəmzdir. Həqiqi hissi mənada şeytanı vurmuruq ki, böyük daşlar atar. Böyük daşlar atanlar elə zənn edir ki, həqiqətən şeytan orada oturur, bunların ona daş atmasını gözləyir. Böyük daş atdıqda o sütuna dəyməyib yanından keçəndə, o tərəfdəki müsəlman qardaşının başına dəyir, başını yarır. E, Beləlik şeytanı sevindirir. Şeytan sevindir ki, mənə daş atırdı, öz müsəlman qardaşının başını yardı. Ona görə, Rasulullah s.a. ləmpalaca, noxud boyda deyək, daşları o havuza atmağı əmr edir. Və bu yalnız birinci cəmaratul kobra deyilir. Böyük cəmaraya atılan daşlardır. Bayram günü yalnız ona daş atılır. Orada üç dənə cəmara var. Böyük, orta və kiçik. Yalnız böyüyünə atılır. Böyüyü də məscidil xeyf var orada, xeyf məscidi. O məscidin yaxınlığındadır. O məscidə ən yaxın olan həmən o cəmaradır. Məscid-i xeyf bu arasında çox qəribə rəvayət var və rəvayət səhikdir bu rəvayətdə deyilir ki o məsciddə 70 peyğəmbər namaz qılır 70 peyğəmbər o məsciddə namaz qılır bu məscid orada yerləşir minada və bu hədis rəvayət edib bey haqi, həkim, tabarani, xeysəmi də bu hədisin sahib olduğunu qeyd edib. <coughs> Sonraki günlər isə Resulullah sallallahu aleyhi sellem hər üç cəmaraya daş atır, hərəsinə 7-7. Hər daş atdıqda Allah xər verir. Və hər 7 daşı atıb fasil bitirdikdən sonra Biraz az öne çəkilir sol tərəfə. Əllərini açır, dua edir. Və o dua etdiyi zaman istədiyin şeyi Allahdan nə istəsən, Allah sənə verəcək. Əmin ola bilərsən. Dua heç zaman puç olmur. Yadınızda saxlayın. Əbəs yerə heç kəs dua etmir. Ürəkdən dua edərsənsə, Allah o duanı, yəni sənin istədiyini, ya bu dünyada sənə verəcək, ya ahirətə saxlayacaq, ahirətdə verəcək, ya da sənə gələn bir bəlanı səndən uzaq ədəsək Resulullah s.a.v deyir ki Rəbbiniz utanır, utanandır kərəm sahibidir əllərini ona açıb dua edən qulunun əllərini boş qaytarmakı utanır Baxın, Ömər ibn-i Xattab radiyalarını da deyir ki Nəzəri ibn-i Qeyyəm qeyd edir və kitabında Deməni duanın nəticəsi maraqlandırmır. Bəli. Həqiqət var. Ömərin sözündə rədiyəlanun həqiqət var. Nəticəsi maraqlandırmır. Bu dünyada, axirətdə ya bəlanı məndən uzağa deyəcək, nə istəyir Allah edir. Amma dua etməyimə, müvafiq olmağın məni maraqlandırır. Baxın, hansı biriniz gün ərzində heç olmasa 3 dəfə, 5 dəfə Allahdan nə isə şey istəyib dua edir Hansı biriniz Bəlkə də çoxlarınızın Yadına düşmür Hər hansı bir istəyini Allahdan istəməyi heç yadına düşmür Amma siz bilsəniz ki O duanı etməyi də Allah sənə müvafiq edir Onda daima Allaha dua edərsən ki Ona dua etməyi sənə müvafiq etsin Şəhərin Dua etməyi heç kəs deyə bilməz ki İxtiyar mənim əməlimdədir Özümüm Öz ixtiyarımla İstəyib Allaha dua edəm İstədiyim zaman dua edərəm Amma gün ərzində oturub fikirləşsən Nə qədər dua etmirsən Baxıb görəcəksən ki Bir dəfə, iki dəfə uzaq baş Dua etmirsən ya etməmirsən Və duanın da qəbul olması Mühümdür İbrahim əleyhisselam baxın Bir dəfə dua elədi Bir də dəfə. Dedi ki, bu yeri yəni Məkkə torbağını, Məkkə şəhərini. Bərəkətliydi. Quran bərəkəti nədən ibarət idi? O zaman yalnız su və ət var idi. İnsanlar yalnız buna ehtiyacı var idi. Və dua etdi, indiyə qədər oranın suyu və əti boldur. Hər il nə qədər orada qurbanlar kəsilir, Məkkə əhlinə faylanır və suda da Göstərin, görəm, hansı bir su zəmzəm suyu kimi. Əsirlər, ey İbrahim Aleyhisselamın vaxtından bu vaxta qədər. Əsirlər boyu çıxır, qurumur. Göstərin, görəm, hansı su saxlanırda kifatmır, körlanmır. Yalnız zəmzəm suyudur. Bu da Allahın bərəkətidir. Allah belə istəyib. <coughs> Sonra ibn Kayyim rahimehullah bir hədis gətirib. Bu hədisi nə üçün gətirdiyi qəllidəyil, mövzuyə uyğun deyil. Amma hədisin böyük mənası var. Resulullah sallallahu dua edir namazdan sonra. Deyir: "Allahumma a'inni ala zikrika wa şukrika wa Allahım, səni xatırlamağa sənə şükür etməyə və gözəl tərzdə sənə ibadət etməyə məni müvafiq et, mənə kömək ol. Xatırlamaq. Adi xatırlamağı Peyqəmbər s.a.v Allaha dua edir ki, ona kömək olsun. Ola bilsin ki, hansısa bir an şeytan ona unuttursun. Allaha xatırlamağı şeytan unuttursun. Bu Peyqəmbər idi, s.a.v. qorxurdu ki, Allaha xatırlamağı unudar. Bu Peyqəmbər idi ki, qorxurdu ki, sallallahu aleyhi ve sellem Allaha şükür etməyi unudar bəs biz bəs biz nəyə arxain olmalıyıq nəyə qürrələnməliyik ki heç zaman Allahı unutmayacaq və daimon ona şükür edəcək şükür edən bəndə yalnız o bəndə sayılır ki o bəndə şükrün mənasını başa düşsün Dili, dil ilə hər kəs Fasiqlər də Hətta kafirlər də Çaşıb Allaha şükür olsun Deyirlər Amma həqiqətən Allaha şükür edən O kəslərdir ki Onlar dərk edir Başa düşür ki Bu nimət Allah tərəfindəndir Qəlb ilə etiraf edir Eytiqat edir ki bu Allah tərəfindəndir Həmən nimətə görə Allaha şükür edir şükür Həmən neymətə görə Bütün neymətlərə görə Bir dəfə yadına nə vaxt düşsə Onda şükür etmir Hər bir neymətin özünə görə Allaha şükür edir Və o neyməti Yalnız Allah üçün sərf edir Bu cəsəd Cəsəddə olan ruh Və s. Cəsədin orqanları Allahın bizə verdiği neymətlər deyil Pesnəçəm biz bunu etiraf edib buna görə şükr edib və Allah üçün bunu sərf etməyək. Nə üçün? Allah Subhanahu taala bizi yarattığı zaman bizə hər cür nimət verdi. Göz, qulaq, qəlb, əl, ayaq və sairə. Allah Tala deyir ki: "Vallahi xərcəcə butun ümməhatikum la ta'lamun şey'en." Allah siz analarınızın bətnindən çıxartdığı zaman heç nə bilmirdiniz. Və cəlal lakum es-səmə vəl Sizə qulaq, göz, qəlb verdi. Axırına baxın, ayənə. Ləəlləkum təşkurun. Bəlkə şükr edəsiniz. Bəlkə şükr edəsiniz. Düzdür, ola bilər ki, kimsə gəlib sizə desin ki, mənə verilən nəmət Allah tərəfindən deyil. dədə də, də, də, babamdan miras qalıb. Dədə də, də babana hardan qalıb? Onlara hardan qalıb, hamısının kökü gedib çıxır Allah'a. Hamıya neyməti verən Allah inanmırsan, ona sual ver. Sual ver ki, sən bütün insanlara nazil olan bu müqəddəs kitaba inanırsan, Qurani kərimə inanırsan, desə bəli, onda mübahisəni davam et. Desə xeyr, vəssalam, artıq kafir olur. Desə bəli, de ki, Qurani kərimdə aya var. وَمَأْبِكُمْ مِنْ نِئْمَتِينِ Fəmin Allah Sizə verilmiş hər bir neymət Hər bir neymət Allah tərəfindənmiş Becə inanmıram Bu neyməti mənə daş, ağac Falsı və s. verib Onda de ki İnanmırsan inanma Allahın ayəsini təqzib edirsən Başqa bir ayəni de ona Əlləzinə yukəzzibunə Bəyətinə Sənə stədricuhum min heytulə yələmə o kəslər ki, Allahın ayələrini təqzib edir, onları tədriclə məhv edəcək. Ki, e? tədricən, bu gün Allahın ayəsini inkar edir, sabah ona şərik qoşur, şufir edir, kafir olaraq ölür və əbədi cəhənnəmə düşür. Tədricən Allah onları məhv edir. O tədricən şeytanın addımlarıdır. Şeytanın addımlarına da uymaq olmaz. İbn-i Qeym Rahiməhullah əvvəldə Danışdığı mövzudan həcdə dua edilən yerləri xülasəsini verib. Həcdə altı dua edilən yer var. Altı yerdə dua etmək sünnədəndir. Pəqamdar sağsalələ bunu bizə öyrədib. Yerdə qalan yerlərdə dua etmək və onu xüsusiləşdirmək ki, yalnız bu yerdə dua etmək lazımdır, idəətdir. Birincisi, Səfa Dağının üzərinə çıxdığın zaman dua edirsən istədiyin qədər. İkinci, Mərva Dağına qalxdığın zaman dua edirsən. Üçüncü, Ərafa dağ, burada İbn-i Qeym dağ demədi. <coughs> Çünki təkcə dağ Ərafa sayılmır. Dağın ətrafı, haram ki, Pəqəmbər Sağzəm göstərib, o ətrafla bərabər Ərafa sayılır. Allah s.ə.qələ də Quran-ı kərimdə demədi ki, Ərafa dağı dedi ki, min Ərafa Ərafada o yer Ərafa sayılır və Ərafa günü Ərafada dua edənin duası qəbul olur Resulullah s.ə.v. der ki duanın qəbul olunması üçün Ərafa günü dua edən dördüncü müzdəlifədir Müzdəlifədə nə zaman dua edirsən? Mən hə, üzr istəyirəm. Arafada gün yaxın. Yəni, Arafaya getdikdən ta gün batana qədər dua edə bilərsən. Əfsəldir. Bakın, gün batana yaxın, yarım saat qalmış gün batana qədər olan dua isə ən gözəl duadır. O zaman istədiyinizi dua edib Allahdan istəyin. Müzdəlifədə isə nə zaman dua edirsən? Arafadan gün batandan sonra müzdəlifəyə gəldikdə dərhal məğrib namazını tam, işa namazını isə qəsr, iki rəkət birləşdirib qılıb yatmalısan. Yatırsan, fəcr namazını oyanıb fəcr namazını ilk vaxtında qılıb, sonra ta gün çıxana qədər dua edirsən. bu dua o zaman olur. 5-ci dedim birinci cam arada daş attıqdan sonra biraz qabağa keçib dua edirsən. 6-cı da 2-ci cəmara baş atıb, bir az qabağa keçib dua edirsən. Bu 6 yerdə, həqzdə dua etmək caizdir. Amma umumiyyətlə səfərdə dua etmək gəlmirsən Mədinəyə, Məkkə şəhərində, Kəbənin ətrafında tavaf etdikdə və s. yerlərdə istədiyin qədər dua edə bilərsən. Xüsusiləşdirməməlisən. Xüsusiləşdirməməlisən ki, gəlin Kəbənin qızıl qapısından Tutum, elimi ora sürtüm, nəysə dua etdim. Qara daşa elimi sürtdüm, öfüm nəysə dua etdim. Küncünə Kəbənin sürtdüm, nəysə dua etdim. Belə bir xüsusi hədis Rasulullah sallallahu əleyhi və Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 2 dəfə minara xütbə verir. Birincisi barədə əvvəlki dərslərdə danışdıq bayram günü verdiyi xütbə ikincisi isə o təşrik günlərinin 11-i, zilhicənin 11-i, 12-ci -si və 13-cü günlərinin ortasında yəni 12-ci gün verdiyi xütbədir Rasulullah s.a.v. bu xütbəsində sual verir sahabələrə verir, bilirsiniz bu necə gündür sahabələr özlərindən heç nə demir verilər Allah və Rəsulu bilir <coughs> Peyğambar s.ə.v deyir ki bugün insanların bir yerə toplandığı gündür baxın xüsusən də müsəlmanlar müsəlmanların bir yerə toplandığı gün fəzilətli gün hesab olunur və çalışın cüməyə gəlin və gəlmək istəyənləri də gətirin Cəmanlar nə qədər bir-birini görsələr, qardaşlıq, mehribançılıq artsa, bir o qədər yaxşıdır. Sonra soruşur, bilirsiniz bu hansı şəhərdir? Deyirlər, Allah və Rəsulu bilir. Bur bura Məşərul Həramdır. Haram olan yer. Burada qan tökmək olmaz. Hətta heyvanı oğlamaq olmaz. Qan tökmək haramdır. Sonra baxın, görün nə deyir Deyir ki, ola bilsin ki Bu ildən sonra Bir daha sizi görməyin Bu nəyə dəlindir? Dəlildir ki, Rəsullası Artıq vəfat edəcək O vaxtlar Nəsr surəsi Nazil olur Və Nəsr surəsi Nazil olduqda Sahabələrin əksəriyyəti Sevinir Çünki mənası belədir Allahın köməyi zəfəri gəldiyi zaman insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduğunu görəcəksən. Sevinir, çünki artıq Allahın dini qələbə salıb, insanlar bu dini qəbul edir. Amma Abbəş rəziyallahu ənhu ağlayır. Soruşurlar ki, ağlamağının səbəbi nədir? Deyir ki, bu dəlildir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi artıq təbliğini başa çatdırıb və artıq vəfat edib getəcək. Məsabələrin hamı sağlayır. Başa düşürlə ki, Rəsullahi s.ə.v artıq dini tam kamül şəkildə çatdırıb. O çatdırdığı illər ərzində dəfələrlə onu öldürmək istəyiblər. Amma uca Allah onu qoruyub və uca Allah öz nurunu yayana qədər o nuru yayanları qoruyub saxlayır. Bunu unutmayın. Və sahabələrə deyir ki, qanınız da, malınız da, namusunuz da haramdır. Bugün bu gün, bu torpaq və bu şəhərin haram olması kimi. Nə demək istəyir? Demək istəyir ki, bir-birinizin qanını tökməyin. Bir-birinizin malını zülmlə bir-birinizdən almayın. Namusuna toxunmayın. Bir-birinizin həyat yoldaşına Əyanət etməyin Həzdə olarkən e, Minada olarkən Orada qalmaq vacibdir yəni, Minada gecələmək vacibdir Yalnız və yalnız istisna olunur o şəxslər ki Onlar xidmət edir Məsələn, Rasulullah s.ə.v Əmisi Abbası icazə verir Geçsin Kəbənin ətrafında Xidmət etsin əcələrə, yəni əcə gələnlərə su paylamağa kömək etsin. Və dedim ki, zilicə ayının 11-i, 12-i, 13-ü Əyyəm-ı təşrik adlanır. Təşrik sözü şərraqa-yü şərraqa sözündən götürülüb. Mənası belədir ki, o gün yeyib içmək günüdür. Yeyib içmək günüdür o vaxtda qədər isə ibadət, dua, zikir. Yəni, o vaxtda qədər əksər vaxtını ancaq dua, zikir və s. sərf etməlisənsə, bayramdan sonra isə yeyib içməklə vaxtını keçirə bilərsən. İslam dini buna icaza verir ki, müsəlman bayram etsin o günləri. Və həmsinin mənası, mənalarından biri də budur ki, neysə Qurutmaq. O zaman vədəvi ərəblər kəsdiyi qurbanın ətini qurudub, özləri ilə aparardılar. Bir hissəsini qurudub, özləri ilə aparardılar. İndi də bəziləri belə edirlər. Əti qurudurlar, sonra o qurumuş əti yeyirlər. Bu haram deyil, caizdir. Və bundan da həmən o təşrik adlandırılıb. Minada gezələyən, minada qalan şəxs ehtiyar sahibidir. İstəsə 12-si gün batana qədər minanı tərk edə bilər və həccini tamamlanmış hesab olunur. İstəsə geciktirə bilər 13-ü gün batana qədər həcc e, minanı tərk edər. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm 13 13-cü günə qədər qaldı. Lakin ruxsat verdi. Həmçinin Allah Subhanahu Taala da Qara verir. "Əmən təcələ Kim 12-ci günə qədər qalarsa, günah qazanmaz. 13-cü günə qədər gecikdirərsə, yenə günah qazanmaz. İxtiyar sahibisən. Sonra İbnə Kayyim Rəhiməhullah 3 məsələ barədə danışır. Birinci məsələ budur ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm həcdə ikən Kəbənin içərisinə daxil olub ya, yox. İkinci məsələ mültəzim deyilən bir yer var. İzah edəcəm harada. Orada dayanıb. Dua edib, yoxsa yox. Üçüncü məsələ <coughs> Zəda təwafını edib sonra süb namazını qılıb ya yox. <coughs> Birinci məsələ belədir ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm Həccdə olar kən Kəbənin içinə daxil olmayıb. Nəyə ki Həccdə olar ki, heç Umrədə olar kən də daxil olmayıb. Yalnız Məkkənin fəthiy günü 8-ci il Hicrətin 8-ci ili Məkkəyə gəldiyi zaman Kəbənin içində daxil olub onunla bərabər Kəbənin içində başqa səhabələr də daxil olur və Kəbənin açarı Osman ibn-i Talhəd olur radiyallahu anh da Osman ibn-i Talihə radiyallahu anh o səhabədir Rasulullah səlləm açarı ona verir və dua edir ki kim Ondan bu açarı alarsa, ona zülm etmiş olar. Allah da onun cəzasını verər. İndiki günə qədər, indiki zamana qədər. Bu açarı onun nəslindədir. Ətta kral belə kəbənin içində daxil olmaq istədikdə ondan müraciət edir, o gəlib qapın açır. Bu fikir verin. Böyük şərəft Allahın evinin açarı Osman İbn-i Talihəyə verilir radiyallahu anhıya ikinci məsələ mültəzəmdə dua etməkdir <coughs> bu İbn-i Abbasdan radiyallahu anhıdan rəvayət olunub ki qapı ilə sağ tüncün arasında dayanıb dua etmək lakin bəyax dedim İbn-i Qiyyib bu fikri inkar edir o yerdə dua etməyi inkar edir, lakin alimlərin bəziləri İbn Abbas da radiyalarına başda olmaqla icazə verir. Buna görə o yerdə ya, yəni qapı ilə qaradaşın sol küncü qapıdan sol tərəfdə qaradaşın arasında olan yerdə dua etməyi e, dua edən şəxsə biz inkar etmirik. Demirik ki, sən səhv edirsən. Çünki İbn Abbasın reynə əsaslanır. Üçüncü məsələ isə vəda təvaf etdiyi gün sübh namazının qılıb-qılmamasıdır. Səhih hədis gəlib Buxari Müslimdə, Umu Sələmə r.ə. deyir ki Mən xəstələnmişdim Rəsullahi s.ə.v Mənə əmr etdi ki onun arxasında minik üzərində onun arxası ilə gedin minik üzərində və təvaf edin. İbn-i Qeym deyir ki bəli, bu hədis Açıq aydın, təlalət etmir ki, bu süb namazında olur Və vəda etdiyi, vəda təvaf etdiyi gün olur Lakin başqa bir hədis təsdiq edir Təsdiq edir ki, Rasulullah s.s.s. süb namazını orada qılıb Və görürsən ki, bir çox alimlər, elm öyrənən tələbələr Məkkəni süb namazından sonra tərk edir Bu sünnəyə uyğun Bunu etmək də caizdir Orada bir dəst adamla qarşılaşır Və onlardan soruşduk da ki Siz kimsiniz? Onlar deyir Biz müsəlmanıq Onlar da Peyğəmbər s.ə.v.lə soruşur Bə siz kimsiniz? Rəsullahi s.ə.v. der Mən Allahın elçisiyim Bu zaman Qadın balaca uşağını qaldırıb Deyir ki, ə Rəsullahi Bunun üçün həd vacibdir Yəni bu uşaq hədc edə bilər Rasulullah s.ə.v deyir, bəli, edə bilər, savabı isə sənə yazılacaq. Bu dəlildir ki, balacaq uşağı həddi buluğa çatmamış uşağı. Həddi buluğa çatmamış uşağı. olar. Amma bu o demək deyir ki, onun düşür. Xeyr, həddi buluğa çatdıqdan sonra həddi buluğa çatdıqdan sonra həddi buluğa ona vacib olur. Çünki o həddin əcri, savabı ata-anasına çatırır. <gülüyor> sonra mədəniyyət satanda orada zilhələyfə deyilən yer var bura miqatdır. bu barədə danışmışıq əzləki dərslərdə niyyət olunan yer bu miqatda Rasulullah s.ə.v. getdiyi zaman həccə, dayanab niyyət etdi və həccə bilirsiniz necə niyyət edirlər əbəyk Allahumma əbəyk əbəyk ələ şərikə ələk ələbəyk inna elhamdə və ni'mətə ləkə vəlmulq Dəşərik ələkə dəbbiq Bu dua nədir? Allahım, sənin Sağırışını qəbul edib gəlmişəm Hüzurunda hazıram Mülk, ibadət ham sənə layiq Sənə məxsusdur Sənin qarşındayım, Bu, ibadətə başlayıram Bu dua nədir? İndi baxın, görün qayıtdığı zaman Hansı dua nədir? Deyir ki 3 dəfə Allah akbər deyir Allah ən böyükdür Sonra başlayır dua etməyəm Bu anı görə nə, nə ilə başlayır? Lə ilə ilə Allah Allahdan başqa ibadətə layiq haqq, məhbud yoxdur heç bir şərqi yoxdur şəhadət gətirir şəhadət biz bilir iki müsəlman olmaq üçün gətirilir Resulullah s.a.m. şəhadəti nə üçün? tez-tez təkrar edir hər gün yüz dəfə lə ilə ilə Allah və s. nə üçün? yalnız və yalnız Allah'ı xatırlamaq üçün Ölənə qədər şeytan sənə toxunmasın deyə, vəsvəsəsinin sənə təsiri olmasın deyə, daimə Allaha xatırlamalısın. Eyni şeylə xatırlasan, axır əvvəl o zikir səni dua edəcək. daima Allah Allah zikir etməklə o zikir axırda səni bezdirəcək. Ona görə Peyğəmbər Salahı sələ müxtəlif cür dualar, zikirlər öyrədib ki, insan hər dəfə müxtəlif zikirləri dualar etdikcə, qəlbində olan iman biraz dağıtsın. <gülüyor> sonra deyir, ləhul mülk Mülk ona məxsusdur Kim inkar edə bilər Kim deyə bilər ki Nə isə zərə boyda Fatum Zərəciyi deyək Yaradıb və ona məxsusdur e, Kim bunu deyə bilər heç kəs Hələ fikirləş Öz bədənin haqqında, öz ruhun haqqında O kimindir Ondan sonra başqa şeylər haqqında fikirləşərsən Və ləhul həmd Bakın, həmd sənə yalnız ona məxsusdur. İnsana təşəkkür etmək olar. Minnətdarlıq bildirmək olar. Amma həmd etmək olmaz. Kiməsə demək ki, həmd olsun sənə olmaz. Həmd yalnız Allahadır, alemlərin Rəbbinə. Həmdin mənasını başa düşsələ, onu insan etməzlər. Həmd yalnız Allaha məxsusdur. Ve huv alə kulli şeyin kadir və o her şeye qadirdir. Bəzi filosoflar sual verir. Allah özünün qüdrəti çatmadığı bir şey yarada bilər. Bu sualı ağıllı adam verməz. O qədər ağılsız şeylərlə məşğul olub ki, bu cür sual verir. Bu bir. ikincisi Allah hər adı və sifəti ilə kamildir. Yəni, bilir hər şeyi eşidir hər şeyi görür hər bir şeyi amma naqis olan sifətlər ondan uzaqdır yəni yorulmur, yatmır yemir evlənmir və s. bu cür naqis sifətlər Allaha məxsus deyil və bacarmadığını yaratmaq da Allaha məxsus sifət deyil bacarmadığını yaratmaq Allaha məxsus sifət deyil Allaha bu cür şey Mənsub etmək olmaz. Bazarmadığını yarada bilərmi? Allah yeyə bilərmi? İçə bilərmi? Elə şey Allahın məxsus olmaz. Bu naqiz sifətdir. İnsan yalnız bazarmadığı bir şey yarada bilər. Yarada bilər yox, düzəldə bilər. Sonra duanın ardı gəlir. Baxın. Əyibunə, təyibunə, abidunə, səcidunə. Biz Rəbbimizə tərəf dönərək, ona tövbə edərək, ona ibadət edərək, ona səzdə edərək, lirabbinə hamidunə, Sadakallahu vədəhu Və həmçinin Rəbbimizi həmd edərək döndük Qayıtdık Allah öz vədinə Sadik çıxdı Vəd vermişdi Müsəlmanlara həc etməyi Həc etdilər və nəsar, Vəd etmişdi öz quluna kömək etməyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Və kömək et Baxın Rəsullahi sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu Xəndək döyüşündə Xəndək qazırlar Əhzab Yəni, hizblər, partiyalar O vaxt ki, müşrik kafir partiyaları Birləşir Müsəlmanları məhv etmək üçün Və müsəlmanların içərisində olan Salman Farisi Təklif edir ki Enli xəndək qazsınlar ki Düşmən bu tərəfə keçə bilməsin Keçməyə cəhd göstərənləri də Asanlıqla ödürə bilsin Xəndək qazdıqları zaman Az, azlıq bir tərəfdən, yorğunluq bir tərəfdən Neçə gündür xəndək qazırlar Bir qaya parçası çıxır Bu qaya parçasını Səhabələrin heç birinin yüzü çatmır Külüngülə vurub parçalasan Rasulullah s.a.v gəlib götürür külüngü Bir dəfə vurur Deyir ki, fars bizimdir İkinci dəfə vurur Deyir, rum bizimdir Səhabələr təəccüblə baxır Rasulullah s.a.v qeybdən Verdiyi vəd Xəbər kimin vədidir? Allahın vədi deyil Allahın vədidir Allah vədidir ki Fars sizin olacaq və Rum sizin olacaq vədidir sahabələr isə təcrüblənir azlıq, yorğunluq hizblər də toplanıb bizə qarşı gəlir məhv etməyə bu vaxt gör Peyğəmbə Sələm fikrindən nələr keçir o boydu imperiyalı lakin sonra vədinə Allah sadiq çıxır eləcə də bu vəyyədinə sadiq çıxır Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə deyir bu ayəni daima beyninizdə xatırlayın yadınıza salın və təmmət kəlimətü Rabbika e, sitqan və adlə Rabbinin dediyi sözlər həm ədalət baxımından həm də sadiq, yəni düzgün məlumat baxımından kamil oldu tamamlandı dediyi sözlərdə ədalətsizlik var kimsə Quran-ı kərimdən hər hansı bir ayənin göstərib deyə bilər ki Allah subhanahu wa ta ta'ala bu ayə ilə ədalətsizlik edir və kimsə deyə bilər ki Allah-u Teala Quranda nə barəsindəsə xəbər verib, baş verməyib nəyi deyibsə hamısı baş verib və baş verəcəkdir sonra duanın sonunda da deyir ki bu həzəməl əhzəb və vəxt və bütün partiyaları Məhv etdi. Bu dəlildir ki, partiyalara bölünmək, yəni müsəlman cəmatına müxalif olmaq caiz deyil. Allah keçləsə onları məhv edəcək. Xavaricilər və s. hizblər dəstə-dəstə olub müsəlman cəmatına müxalif olursa, Allah onları məhv edəcək. Sonra İbn-i Qeym Rahiməhullah dəz məsələləri qeyd edir o məsələlər ki bəzi alimlər o məsələlərdə səhv edib xəta edib, bunların bəzilərini qeyd edəcəm yüya Peyğəmbər s.ə.v. ehramı yəni o ə, qeymi, rida və izarı iki qeymi zöhr namazından qabaq qeyib və niyyət edib əcə başlamaq üçün lakin səhv budur ki zöhr namazını qılıb sonra ehramı geyib və niyyət edib səhif budur həmçinin bəzləri deyir ki Güyə Peyğəmbər s.ə.v hansı növ həccə etməyi niyyət etməyib onu mən deyib həccə edirəm bura ifratda daxildir təmədduda daxildir qiranda daxildir lakin əvvəlki dərslərdə bizə aidin oldu ki Rasulullah s.ə.v qiran həccə edib hamsinin bəziləri deyir ki, güya Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm sağ güncü, Kəbənin sağ güncünü öpərdi. Bu da sabit olmayım. Resulullah sallallahu yalnız qara daşı öpüb. O da ibadət məqsədi ilə, ondan şəfa tapmaq məqsədi ilə yox. Hansı məqsədlə öpüb Allah bilir. Sonra bəzilər deyir güya Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm hətta şey etdikdə Yəni, səfa və mərba dağları arasında gedib-gəldikdə raml edib. Yəni, ilk üç təvafı səfa və mərba dağları arasında testez edib. Bu da zəifdir. E, raml o üç testez olunan dövrə yalnız kəbənin ətrafında olub. Birinci təvafda, təvaf-ül qudumda və səlam. İkinci təvafı, yəni təvaf-ül ifadanı və təvaf-ül vədanı minik üzərində edib. Həmçinin bəziləri deyir ki, Rəsullullah sələm səfa və mərba dağları arasında 14 dəfə səy edib. Bu da zəifdir. Çünki Rəsullullah sələm səfa dağından başlayıb, mərba dağında bitirib. Səy. 14 dəfə etdikdə səfadan başlayıb, səfada da bitirirsən. 7 dəfə etdikdə isə səfadan başlayıb, mərba da bitirirsən. Həmçinin Güyə Rasulullah s.ə.v Ərafada iki dəfə xütbə verib Lakin səhif budur ki, bir dəfə xütbə verib Bu barədə də danışmışdıq <gülüyor> Sonra Güyə Rasulullah s.ə.v Minada gecələmək vacib buyurmayıb Lakin səhif budur ki, vacibdir Minada gecələmək Və bir də Vəda təbaxını İki dəfə etməsi Əda tavafı bir dəfə olub Bir dəfə edir İki dəfə etməyib Bəzilər elə zənn edir ki, nə qədər çox tavaf etsən, bir o qədər yaxşıdır Və tavafın sayını artırır Amma Sünnəyə uyğun edilən əməl Az da olsa Savabı çox olur Sonra İbn-i Qeym Rahimə Allah Qurban barəsində danışır Qurban Necə olur, necə kəsilir Hansı eyvanlardan olur Bu barada, bu barada dünən yəqin ki, kağızlar paylanırdı Qurban barəsində. Oxumusunuz. Burada 4 ayə gətirir İbn Qeyyim, rahimehullah. Bu 4 ayə Qurbanla əlaqəli ayələrdir. Birincisi Məidə surəsinin birinci ci ayəsidir. Allah subhanahu təala ev heyvanlarını bizə halal buyurdu" Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, vəhşi heyvanlar bizə haramdır. Vəhşi heyvanların da hansı sinifi bizə haramdır? Bunu da Peyğəmbər s.ə.v hədislərində bizə başa salıb. Kəsici dişlər və caynaqları olan quşlar kəsici dişləri olan vəhşi heyvanlar, bir də caynaqları olan quşlar haramdır. Yırtıcı quşlar. Suda quruda yaşayan heyvanlar o da arandı həmsinin bəzi istisnalar var çölək şey ee, yox yox o da suda quruda yaşayanlardır başqa istisnalar da var bunlar hamısı hədislərdə bəyan edilib ikinci ayə Həd surəsi 28-ci ayədir bu ayədə də deyir ki yalnız məlum günlərdə məlum günlərdə o əyyəmi təşriqdir Nalım günlərdə Allahın ismini Bismillah deməklə kəsilən heyvanlardan yeyin. Bu dəlildir ki, Bismillah deyilməmiş. Heyvan kəsilərsə yemək olmaz. Qəsdən Bismillahə tərk edib kimsə. Heyvanı kəsərsə, o heyvandan yemək olmaz. Üçüncü, Ənam surəsi 142-143-cü ayələrdir. Burada da yenə Allah bizə verdiyi o 8 növ hev heyvanlarından yeməyi icazə verir Mayda surəsi 95-ci aya burada da yenə Məkkəyə yətirilmiş o qurbanlığı qurbanlığı barəsində danışır bu dörd ayə ümumiyyətlə bu qurban haqqında danışır qurbanları da e, qurbanın da növü üç növdür deməli birincisinə hədi deyilir hədi müəyyən bir yerdən gətirilmiş heyvana deyilir hardansa Məkkəyə gətirirsən ki, orada qurban kəsəsən. Yalnız və yalnız Məkkəyə. Göstərin, görüm, haradadır ki, hansı hədistədir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir, Mədənə şəhərinə gətirib orada qurban kəsin. Göstərin, görüm, hansı hədistədir Rasulullah s.ə.v buyurur, haqsa məscidini aparın, orada qurban kəsin. O cür şərəfli müqəddəs yerlərə qurban kəsməyi, qurban aparıb kəsməyi Peygamber s.ə.v. buyurmayıbsa şərəfcə onlardan da aşağı təbəqədə olan yerlərə qurban aparıb kəsməyi nə əsas verir? Əsas varsa biz də kəsək. Qurban kəsmək üçün müəyyən xüsusi yer Allah tərəfindən yalnız Məkkə xüsusiləşdirilir. Başqa yerlər yox. Varsa dəlil göstərsinlər. Amma qurbanı kəsmək istəyən şəxs istədiyi yerdə kəsə bilər. İstədiyi yerdə kəsə bilər, yalnız şəriyyətin qadadan etdiyi yerlərdən başqa. İkincisi, ədxiyyə adlanır. Qurbanlıq günü gedirsən, alırsan, qurban kəsirsən. Buna ədxiyyə deyilir. Və ədxiyyədə daxə hə götürülüb, o da duha sözünə bağlıdır mənası. Gün orta vaxtı kəsildiyinə görə saat ondan sonra yəni gün bir nizə hündürlüyünü nizə hündürlüyünü kəsdikdən sonra kəsildiyinə görə qatihə adlanır. Və sonuncu, üçüncü əqiqdir. Bu barədə də danışacaq. Əqiq uşaq olduğu zaman kəsilən heyvandır. Rasulullah s.a.v. Qurban yanahid yəni de dediğimiz heyvan və ya qurbanlıq üç heyvanı təyin edib. Üç heyvan. Yəni üç növ heyvan, üç sinifin üçünü, sinif, üç, sinif, üç sinif heyvanı təyin edib. Bu da cinsi məlum olan sünnədir. Hər hansı bir sünnənin cinsinə müxalif bir dindən istifadə edib ibadəti yerinə yetirmək istəsən, o qəbul olmur. Peygamber s.ə.qod cinsi, bəyan edib, dəvə cinsi, öküz və qod. Bu üç növdən dəvə, öküz və qoddan qurban kəsib. Keçi də bura daxildir. Amma sən antilof kəsən, xorus kəsən, vəhşi çöl eşeyi kəsən, at kəsən, qurban kimi qəbul olmayacaq. Bəli, onu yeyə bilərsən, halaldir Amma qurban kimi qəbul olmayacaq Çünki o göstərdiyi cinsə ziddir, müxalifdir Həmçinin <coughs> Rasulullah s.a.m. icazə verirdi ki Bir neçə şəxs birləşib öküz və ya dəvə kəssin İki nəfər, üç nəfər, dört nəfər, beş nəfər altı nəfər, 7 nəfər Amma qoyunu yalnız bir nəfər kəsməlidir ki nəfər kəsə bilməz bəli, bir nəfər öz adından və ailəsinin adından kəsə bilər amma qoyuna almaq üçün pulu bir nəfər qoyuna bir nəfər o qoyuna almaq kəsdikdə isə bəli nən ki Allahın e, nəinki ailəsinin adından hətta bütün müsəlmanların adından kəsə bilər caizdir sualı sonra yox sual axırda verərsiniz <coughs> <coughs> sonra bir, bir məsələ də çox gözəl məsələdir Əli Radialanla rəvayət olunub səhil istinadla o hədi deyilən heyvan ki, sən bir şəhərdən Məkkəyə aparırsan yolda onun südündən istifadə edə bilərsən məsələn sənə erkək yox dişi qoyun veriblər ki, apar bunu Məkkədə kəs süd verən qoyundur onun südünlə istifadə edə bilərsən sağı bitə bilərsən bu, lakin bu çox nadir hallarda ola bilər demək olar ki, bilər, amma o vaxtlar olurdu ona görə Əli radiyallahu nə icaza verir qırbanı kəsdikdə Allahın adını çəkmək rükundur vacibdir Allah-ətbər demək isə sünnədir, müstəhəbdir Bismillah demək vacibdir deməsən batil olur qırban Amma Allah akbar demək sünnədir Sonra Özü özəli ilə kəsmək də sünnədir Başqasına da vəkalət edə bilər Başqası da o qurbanı onun yerinə kəsə bilər Həmsinin qurbanı kəsdikdən sonra Özünün o qurbanətindən yeməsi Üstəhəbdir Yaxşıdır Başqalarına da paylaması Başqalarına da paylamasında Heç bir həd yoxdur Rasulullah s.a.v deməyib ki 7 evə payla Elə bir şey yoxdur Resulullah s.a.v mütləq şəkildə deyil İstəyirsən bir pütöq oyunu bir, bir kasıba İstəyirsən 10 yerə böl, istəyirsən 20 yerə Düzdür, balaca-balaca Bir tika-tika bölüb paylamaq Düzgün deyil Nə qədər çox kasıba paylasam Bir o qədər yaxşıdır Fikirləşib, balaca-balaca qısaq -balaca edib Paylamaq düzgün deyil Bir doyumluq ən azı bir doyumluq olmalı. Sonra bu qurbanlıq bayramdan əvvəl kəsirməməli. Sahabələrdən biri gəlib deyir ki, Ya Resulallah, mənim bir gözəl qurbanlıq qoçum var idi. Onu kəstim. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, səndən yalnız sənin üçün qəbul olur. Ya, bu xüsusidir ya. Hə? xüsusiləşdirdi yalnız sənin üçün qəbuldür yəni sən səhv etmirsən bu səndən qəbuldür qurban kimi amma səndən sonra heç kestən qəbul olmayacaq qeyd edir bunu yəni bundan sonra kim bayramdan əvvəl o qoçu kəsərsə sədəqə kimi qəbul olacaq qurban kimi yox qurbanlıq qoç bayramdan sonra kəsilməlidir bayramdan sonra kəsilməlidir və bir neçə gün ərzində kəsilə bilər və əzlərdir ki, yalnız bayram günü kəsilməli, sonra gecikdin gün battı və səlan və əzlərdir bayram, sonra da 2 gün və əzlərdədir bayram və bayramdan sonraki 3 gün ərzində kəsə bilərsən sünnə budur bayram və bayramdan sonra olan 11, 12, 13-cü günlər məğribə qədər, gün batana qədər amma kimisə bilməyib o günlər kəsməyib gecikdiribsə, sonra da kəsmək istəyirsə, ona qadağan etmək olmaz. Kəsmək istir, qoy kəs. Həmsinin qurban kəsmək istəyən şəxs orada, yəni hədv, vaxtı ehramda olduğu üçün ona ehramda olan şeylər qadağan olur. 9 şey. Əvvəlki dərslərdə bunu qeyd etmişdim. Dırnaq tutmaq, sastan götürmək Cins alaqə Nikah Və s. Əvvəki dəstərdə qeyd etmişdim Sast aramaq, başı örtmək Yətirlənmək Amma həcdə olmayan şəxslərə Peyğəmbər s.ə.v Buyurur ki Dırnaqlarını Tutmasınlar Və bir də Sastından götürməsinlər Bu da səhi muslimdə gəlib rivayet, lakin bəzi alimlər də deyir ki, bu rivayet Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmdən yox, Ummü Sələmədən gəlib. Yəni Ummü Sələmənin öz sözüdür. Darakut deyir ki, Ummü Sələmədən məvkuf isnadla rivayet olunub. Amma Müslimdə rivayet gəlib ki, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayet olunub. İxtilaflı məsələdir. Belə edənlər üçün də heç bir qorxu yoxdur. Edə bilərlər. Umu sələmi öz ağlından, yəni öz başından heçinə dina əlavə etməz. Yəqin ki, Peyqəmdər s.ə.və eşidir. <coughs> Həmsinin qurban kəsdiyiniz qoz gözəl qoz olmalıdır. Gözəl qoz deyildikdə nə nəzərdə tutulur? Yəni, sümüləri görsənən, axsaq, şəst, xəstə və s. kimi heyvan olmamalı, normal heyvan olmalı. Həmçinin əgər sən neçə illərdir hər hansı bir qoçu saxlamırsan artım üçün, onu da kəsməsən olar. Çünki bu, bu qoç xüsusən artım üçündür. Xubri nəsli artırmaq üçün saxlayırsan. Onu da kəsməsən olar. Yəni burada gözəl qoç deməklə o demək deyil ki, ən gözəl, ən yaxşını çəcib kəsəsən. Normal Yaxşı qoç olsun. Və kəsdiyin zaman gözəl şəkildə kəsməlisən. Ona bu qoça əziyyət verməməlisən. Yəni nəinki qoç kəsdiyin heyvana əziyyət verməməlisən. Bəziləri heyvanın başını gəzib buraxır. Heyvan çabalayır, ölənə gedər. Ora-bura sərfır özünü. Haramdır. Bəziləri bıçağı heyvanın gözünün qabağında itirir. Haramdır. Bəziləri bir heyvanı, o bir heyvanın gözünün qabağında kəsir. Bu da haramdır. Bəziləri heyvanın canı çıxmamış tərisini soyur. Ki bugün ərzində nə qədər çox heyvan soysam, bir o qədər çox pul alacaq. Haramdır. Heyvanın canı çıxmamış qolunu sındırmaq, xayağını sındırmaq, hər hansı bir əzasını sındırmaq haramdır. Və s. Hayvana əziyyət vermək olmaz. Sonra İbn-i qeyb -i Həqiqə barəsində danışır. Bu barədə də danışaq. Bununla da bitirək bu günkü dərsin. Həqiq nə deməkdir? Uşaq anadan olduqda onun adına, onun adına çəkərək yox. Onun adına. Yəni onun üçün qurban kəsilir. Oğlan uşağına iki, qız uşağına bir. Qurbanı kəsəndə yalnız və yalnız Allahın adı çəkilməlidir uşağımın adına belə qurban kəsmək olmaz. Uşağım üçün Allahın adı edir. Oğlum ətkərləyən gəlib bu münasibətlə Allahın adına. Oğlum ya qızım üniversitətə daxil olub, bu münasibətlə Allahın adına. Və qurbanı kəsəndə fikir verməlisiniz. Müəyyən bir münasibət müəyyən bir münasibətlə qurbanı kəsmək caizdir. Amma müəyyən bir münasibəti əzəmətləşdirmək niyyəti ilə Qurbanı kəsmək haramdır Məsələn Elxan mədnədən qayıdıb Şeyxdir Onun üçün qurban kəsək Bu haramdır Amma bəli, Məzundur Bitirib gəlib, oxuyub, qurtarıb Bu münasibətlə qurban kəsib Bütün müsəlman qardaşları Yemək içməyə dəvət edir Savab qazanır Bu caizdir Fikir verən eyni bir məsələdir Əzəmətləşdirirsənsə xaram. Və ya xoşlu bir adam gəlir. Qalxıb yer verə bilərsən. Hörmət üçün caizdir. Peyğəmbər sallalləhu əleyhi və səlləm deyir, böyüyümüzə hörmət etməyəm bizdən deyil. Amma filan kəs Həmən şəxsdir, hə. falan kəs gəlir, həmin şəxsdir ha. Falan kəs gəlir, qalxan yaxa bu qadağandır. Bunu etmək olmaz. Əzəmətləşdirilən yalnız Allah Subhanahu Taala'dır. Qul onun kimi əzəbətləşdirilə bilməz haramdır <coughs> həmçinin Rasulullah s.a.v icaza verib bu Əhməddən Əhmədin müsnədində rəvayət olunub bu xari muslimdə deyil Əhmədin müsnədində rəvayət olunub ki uşağın 7-ci günündə anadan olandan sonra 7-ci günündə onun üçün kəsilən qurbanı ki, qoç və ya bir qoç olan qız kəsilməlidir 7-ci günü. Saçı qırxılmalı, başqa bir rivayətdə sünnət olunmalı və bir də adı qoyulmalıdır. Ad qoymaq da problem yoxdur. Qoçu kəsməkdə də problem yoxdur. Problem yalnız sünnətlə saç qırxmaqdadır. Ola bilər Peyğəmbər səhələm deyəsin ki, saçını qırxın. Ola bilər bu əzis səhi Və həmçinin deyib ki, 7-ci günündə sünnət edir. Bunu da deyib, amma Rasulullah Səzəm əmr etməyib ki. Bəlkə 7-ci günə heç bunun pulu yoxdur, qurban alıb kəsməyə. Bir yaşında kəsəcək, evi yox. Bəlkə ad qoymaq həmən dövlətdə, 5-6 aylığında, aylığında qoyulur, evi yox. Ona da icraza verilir, gözlə o vaxt qoyarsan. Bəlkə uşağın başı tam, öz formasına düşməyib. Saçını qırxsan, zədələyə bilərsən başını. Yenə ebi yox gözləyə bilərsən, yaşı artsın, bir yaş, altı ay və səyirə, 40. Həmsinin həkim məsləhət görmür, yeddinci günündə sünnət edəsən. Uşağa ziyan ola bilər, qan axma ola bilər və səyirə. Bunu da gecikdirə bilərsən. Yəni, Rasulullah s.ə.m. əmir formasında deməyib, sünnətə əməl etmək, sünnətə əməl etmək. E, sünnədə əməl edən şəxs vəziyyəti də nəzərə almalı Mütləq Sünnə o demək deyil ki özünə zülm edib məcbur edəsən vaxtında edəsən Sünnə bu demək deyil Əgər sən gecə namazına 11 rəkat qıla bilmirsənsə 1 rəkat də qıla bilərsən və 1 rəkat qılana deyə bilməzsən ki sən sünnədən uzaqsan sünnədən yayılmırsan Sünnədir Resulullah s.a.v ümumən izaza verib İtti. Onla bitirəc inşallah.